A Global Outreach program keretében könyveket és kazetákat küld keresztény vezetőknek a harmadik világ országaiba, a kommunista országokba és a távol-keletre. Itt a Derek Prince Ministries. Az engesztelés harmadik rész bűn kontra igazság. mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelés alatt állókat. Köszönöm! Két dolgot hangsúlyoztam eddig. Először, hogy Jézus halálával a kereszten áldozat. Isten által rendelt áldozat, amelyben Jézus, mint pap, feláldozta magát az egész emberiség nevében Istennek, az Atyának. Másodszor azt hangsúlyoztam, hogy ez egy tökéletes áldozat volt, és most is az. Semmi sem hiányzik belőle, soha semmit nem kell hozzáadni, tökéletesen tökéletes. Teljesen teljes. Isten, Ádám minden leszármazottjának minden szükségéről tökéletesen gondoskodott Jézus egyetlen keresztáldozata által. Nagyon fontos ezt megérteni. És nagyon fontos, hogy ne engedjük a figyelmünket elterelődni ettől az áldozattól. Nagyon sokféle módon taníthatunk, sokféle keresztény dolgot tehetünk, amelyek a maguk módján jó dolgok lehetnek, de ha ezek elszakadnak a keresztáldozattól, akkor alapjában véve erőtlenek lesznek arra, hogy segítsenek. Most egy képet szeretnék mutatni Ézsaiás könyvéből, amely még valamit kifejez. Azt, hogy a kereszt, Isten minden gondviselésének a központja. Az egész evangélium a keresztben összpontosul. Ézsaiás próféta. Ezt nagyon plasztikusan mutatja be. Hány fejezet van Izsolyás könyvében? 66. Hány könyv van a Bibliában? Szintén 66. Issagyás könyvében van egy nagy határvonal, bár szerintem ez nem azért van, mert két proféta írta. A 39. fejezet végén változás történt. Hány könyv van az Ószövetségben? 39. Ézsaiás könyvének a következő 27 fejezetét gyakran hívják az Ószövetség evangéliumának. Hány könyv van az Új Szövetségben? 27. Igen. Tehát erre a 27-es számra fogunk összpontosítani, amely Ézsaiás könyvének a 40. fejezetétől a 66. fejezetig terjedő szakaszát jelenti. Ha valakinek ez probléma, mert nekem az, ugyanis ha 66-ból kivonunk 60-at, akkor ez csak 26. De ne felejtjük el, hogy a 40. fejezet is benne van ebben, és azzal együtt 27 fejezetet kapunk. Ez a 27 fejezet pedig 3-9-es egységből áll. A következő szakaszokra oszlik. Az első a 40-től 48-ig, a második a 49-től az 57-ig, a harmadik az 58-tól a 66 részéig tart. Ennek a három szakasznak van egy érdekes, közös jellegzetessége. Mind a három azzal a kijelentéssel végződik, hogy Isten soha nem alkuszik meg a bűnnel. Valaki keresse ki és olvassa fel az Ézselyiás 48 utolsó versét. Ha megtaláltad, állj fel, hogy tudjam. Ézselyiás 48 utolsó vers. Nos. Nincs békesség, így szól az Úr az istenteleneknek. Igen, mindenki hallotta. Nincs békesség az istenteleneknek. Valaki más keresi ki most az Ézsaiás 57 utolsó versét. Nincs békesség, így szól az Úr az Istenteleneknek. Igen, szinte ugyanaz, nincs békesség, így szól az Úr az Istenteleneknek. Most valaki keresse meg a 66. fejezet utolsó versét. Álljon fel és olvassa fel. Csak bátran. Na, gyerünk. Lehet, hogy meg kellene tanítani nektek, hogyan lehet legyőzni a lámpalázat. Tehát a 66. fejezet utolsó verse, és kimenvén látni fogják azoknak holtesteit, akik ellenem védkeztek, mert az ő férgük meg nem hal, és tűzük el nem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek. Right. Igen, nem ugyanazokkal a szavakkal, de ugyanaz az állítás, hogy azok, akik védkeztek, és nem tértek meg, borzaszó látványukkal örökké hirdetik majd Isten ítéletét. Tehát mindhárom kilences szakasz azzal a kijelentéssel végződik, hogy bár Isten nagyon könyörületes, sohasem fog megalkudni azokkal a bűnökkel, amelyekből nem tértünk meg. A középső szakasz tehát a 49-től az 57. részig tart, és ha megkeressük a középső fejezetet, 49, 50, 51, 52, ez a négy, és ez követi az 53, ami a középső szakasz, középső fejezete. Értitek? Ha megnézzük az 53. fejezetet, az valójában az 52. fejezetben kezdődik. Ha megnézitek a Bibliátokat, akkor az 52. rész 13. vers ímész szolgám jó szerencsés lesz, magasságos, felséges, és dicső lesz nagyon. Az íme szó, a szolgám kifejezésre vonatkozik, ez a profécia így nevezi meg Jézust. Tehát ha hozzáveszünk ehhez az 52. fejezet utolsó három versét, akkor 5-3 versből álló egységet kapunk. Az 53. fejezet 12 versből áll, ami 4-3-as egységet jelent. Keresétek meg a Bibliátokban, hogy lássátok. Most hát megnézzük ezeket a 3 egységeket. Az első az 52. rész, 13-15. A második, 53, az 53 rész, első három vers. One, two, three, three, a harmadik. 53, az 53 rész, 4-től hatodik versig. Four, a negyedik, az ötven 53 harmadik rész, 2, től one, -7. Nem, 7-től 9-ig. Igen, you? köszönöm, jót segítetek. 53. rész 7-től 9-ig. Az utolsó az 53. rész 10-től 12-ig. Világos, 10 -12. értitek? Tehát a három 9 es szakasz középső fejezetével foglalkozunk. A középső fejezettel foglalkozunk, ami az 53. fejezet. Ha ezt a bevezetővel együtt felosztjuk, akkor öt darab három versből álló egységet kapunk. Melyik a középső egység? Melyik a középső egység? Az 53. rész 4-6-ig. Tehát láthatjátok, hogy az 53. rész 4-6-ig a középső közepének a közepe. És én hiszem, hogy ezt is elrendezte így. Mert ez az evangélium abszolút közepe, a szíve. Most pedig nézzük meg, hogy mi állít. Felolvasom ezt a három verset. Néhány szót másként fogok olvasni. A Biblia angol fordításának egyik tragédiája az, hogy ebben a fejezetben a King James változat fordítói, amelyet én nagyszerű fordításnak találok, elszellemiesítették ezeknek a szavaknak a jelentését, amelyek teljesen fizikai jelentésűek. És a szomorúság és bánat szavakat használták, holott a Bibliában betegségről és fájásról van szó. És ezek a szavak a Héberben, amelyek betegséget és fájdalmat jelentenek, Mózes idejétől napjainkig változatlan jelentéssel bírnak. Még ma is ugyanazok a szavak. Azoknak mondom, akikét európaiak, hogy a Luther fordítás is a "krankheit" és a "schmerz" szavakat használja, amelyek a betegségre és a fájdalomra használt két alapvető szó. <tos> és azt hiszem, ugyanígy a legtöbb skandináv fordítás is olyan szót használít, ami testi értelmű. Ezért a testre vonatkozó szavakat fogom mondani. Továbbá, ha megnézitek a negyedik verset, úgy kezdedik, hogy íme ő. Ezzel erőteljesen hangsúlyozza, hogy ő. Két okból. Egyrészt azért, mert az íme-nek fordított szó, az utána következő szót hangsúlyozza. Másrészt a héber nyelv a latinhoz, a göröghöz, az oroszhoz, és más nyelvekhez hasonlóan. Talán a legtöbb európai nyelvhez hasonlóan nem teszi szükséges a névmás használatát, azaz az ő használatát. Ezt már kifejezi az igeregozás. Értitek? Csak akkor használja az ember a névmást, ha hangsúlyozni akarja. És itt a szerző használja a névmást. Tehát duplán hangsúlyozza a szöveg, hogy ő. Egyrészt az előttelevő szóval, íme, másrészt azzal, hogy szerepel maga a névmást, íme ő. Tehát minden hangsúly ezzel a csodálatos személyen van, és azon, amit tett. Íme ő viselte betegségeinket és fájdalmaikat hordozál. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kíloztatik Istentől. És ő megsebessítettetett bűneinkért, megrontatott vétkeinkért, békességünk büntetése rajta van, és az ő által gyógyultunk meg. Most pedig odaértünk a kulcsigéhez. Mindnyájan, mint juhok ki, kiki a saját útjára tértünk, de az Úr őre elvetette mindnyájunk védkét. Ez a Biblia diagnózisa. Mi az emberiség problémája? Mit tettünk mindnyájan? Nem paráználkodtunk mindnyájan, nem loptunk, nem részegeskedtünk, de van egy dolog, amit mindnyájan megtettünk, Mindnyáján a saját utunkkal jártunk, és nem Isten útján, és Isten ezt úgy nevezi, hogy bűn. Azt hiszem, hogy a legjobb modern fordítás erre az lenne, hogy lázadás. Az emberiség problémájának gyökere az Isten elleni lázadás, és az egyetemes, mindenkire kiterjed. Mindnyáján kivétel nélkül zsidó vagy fogány, katolikus vagy protestáns, ázsiai vagy amerikai vagy afrikai, nem számít. Mindjárt ugyanabba a kategóriába tartozunk, lázadók vagyunk. Hátat fordítottunk Istennek, és a saját utunkon járunk, de az a csodálatos hír, hogy Isten Jézustra helyezte mindjárt bűnét, lázadását. Az egyik fordítás így hangzik, ő rajta találkoztak mindjárt bűnei. Minden ember, minden nép, minden korszak bűne, lázadása Jézusra került, amikor a kereszten függött. A gonoszság héber szava az Avon, és fontos a jelentése. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem csupán lázadást jelent, hanem a lázadás minden rossz következményét is. A lázadás büntetését és mindazt a rosszat, amit a lázadás okoz a lázadónak. Három igével szeretném ezt bemutatni nektek az ózövetség különböző részeiből. Először az egymózes négyet nyissuk ki. 13. vers. Itt Káin beszél, miután meghallotta Isten ítéletét, amelyet testvére megilkolásaért kimondott. Akkor azt mondta Káin az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Itt az Avon szó szerepel. Az én bűnöm és annak büntetése. Értitek? A kettő egy. Nagyobb, mint amit el tudok viselni. A következő az 1. Sámuel 28.10. Saul az Endori Jóshoz beszél, idézd meg nekem Sámuelt és ígérem, hogy nem kapsz érte büntetést, mert a jövendőlésért halálbüntetés járt. És Saul meg is neki az úrra, és ezt mondta, él az úr, hogy e dolog miatt büntetésed nem lézen. Itt is az avon szó szerepel a héberben. Nem vonnak ezért felelősségre, és nem kapsz érte büntetést. A következő a Jeremiás síralmaiban van. Meg tudjátok találni a Jeremiás síralmai, ezt a rövid könyvet Jeremiás könyve után. Azért nézzük meg ezeket, hogy meggyőzelek benneteket, hogy teljesen, helyesen értelmezzük a Bibliát, és nem értelmezzük félre. Jeremias siralvai negyedik fejezetében kétszer szerepel az a szó. Hatodik vers, az én népem bűnének büntetése. Itt két szó szerepel, a bűn büntetése, de a héberben csak egy szó áll, az avon. Értitek? Ez a bűn és a bűn büntetése is. A 22. versben pedig ezt olvassuk. Eltöröltetik a te büntetése, de a héberben ez csak egy szó, avon. A szó jelentése tehát lázadás, a lázadás büntetése, és a lázadás minden rossz következménye. Lapozzunk vissza Izsaiás 53-hoz. Az Úr mindjárt lázadását, a lázadásunk büntetését, és a lázadás minden gonosz következményét rávetette. A kereszten tehát csere ment végbe. Itt van az a kulcs, amelyel hozzáférhetünk Isten gondviselésen egy kincseihez. A kezetek adom. A kereszten végbe ment egy csere, amelyet Isten előre elrendelt és megígért. Nagyon egyszerű, Isten minden gondosságunk jogos büntetését Jézusra helyezte. És Jézus minden érdemét és jóságát nekünk is tulajdonította. Ezt újra elmondom, mert kulcsfontosságú. Minden olyan rossz dolgot, amely szerint nekünk járt volna, Isten Jézusra helyezett, hogy mind abból a jóból, amelyet Jézus büntelen engedelmességével kiérdemelt, nekünk is részünk lehessen. Elmondom röviden. Amikor nagy összejöveteleken tanítok, mutagatok mindkét kezemmel. A bal kezem a rossz, a jobb kezem a jó. Ti is bekapcsolódhattok és csinálhatjátok. Tehát, minden rossz Jézusra került, hogy minden jóból nekünk is részünk lehessen. Csináljátok utána. Minden rossz Jézusra került, hogy minden jóból nekünk is részünk lehessen. Ennek nincs oka. Soha nem fogtok erre okot találni. Isten így döntött. A kős szó a kegyelem. A kegyelem olyasmi, amit nem lehet kiérdemelni. Nem lehetsz elég jó ehhez. A legtöbb vallásos ember azért nem tudja Isten kegyelmét élvezni, mert megpróbálja kiérdemelni. Lehetetlen kiérdemelni azt, amit Isten tett érted Jézus halálú által a kereszten. Csak egy módon kaphatod meg, ha hiszel benne. Hagy fel azzal, hogy megpróbálod kiérdemelni. Ne próbáld tovább magad meggyőzni, hogy már majdnem elég jó vagy. Nem vagy. És soha nem is leszel. Jézus kereszthalálának előnyeit egyedül hitáltal kaphatod meg. Miért tette ezt Isten? Mert szeretett minket. Miért szeretett Isten minket? Még az örök, öröké is kevés lesz arra, hogy ezt megértsük. A Biblia soha nem ad választ arra, hogy Isten miért szeret minket. Ez megvagyarázhatatlan. Lehet, hogy mi másképp gondoljuk, de megmagyarázhatatlan. Nem érdemeltük meg, nem vagyunk rá jogosultak, nem mi miattunk van. Isten mindenható döntése volt ez. Most pedig nézzük meg a következő képet. Íssátok ki a Bibliát az 1 Korintus 15-nél, és megnézzük a 45. és a 47. verset. 1 Korintus 15, 45-47. Itt Jézus két neve szerepel. 45. vers. Így is van megírva, az első ember Ádám élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevinítő szellemé. Mit Jézus megnevezése? az utolsó Ádám. Sok ember azt mondja, hogy a második Ádám, de ez téves. Aztán nézzük meg a 47. verset. Az első ember földből, porból való, a második ember a mennyből való úr. Mi Jézus megnevezése itt? A második ember. Fölírom ezeket. Először is az utolsó Ádám. Másodszor a második ember. Pontosan kell felírni, és a megfelelő sorrendben másképp nincs értelme. A keresztel Jézus az utolsó Ádám volt. Isten ráhelyezte az ádámi faj minden gonosz örökségét. Nem az időszempontjából volt az utolsó, azóta is sok-sok millió a született Ádámnak. Abban az értelemben volt utolsó, hogy a bűnös nemzetségünk teljes gondosz öröksége rákerült, és amikor eltemették, ezt az örökséget is eltemették, azaz megszűnt. Véget ért. Félretették. Amikor pedig feltámadt a halálból, a második emberként támadt fel, új embertípust jelentett, az Imánuel fajt, az Isten ember fajt, és mindenki, aki ezáltal újjászületik, hogy hisz az ő halálában és feltámadásában, tagja lesz ennek az új fajnak, az Imánuel fajnak. Ezt nagyon világosan el szeretném mondani. Képzeljétek előtt a kereszten, az utolsó áldám. Mindennek a vége. Nem volt más út az emberiség számára, hogy valaha is másképp megúszuk annak a következményét, amit tettünk. Jézust eltemették, és vele együtt a bűnt is. De amikor fel feltámadt, új faj jelent meg a Földön. Az istenember faj. Egy olyan faj, amelyben valahogy Isten és az ember titokzatos módon egy új teremtményben egyesül. Ő volt a halottak közül az első. Az egyház feje. Pál a feltámadást a születéshez hasonlítja. Jézus megszületett a halálból. És Isten az egyház fejének hívja őt, és ez egy gyönyörű kép, mert az ember születése során általában melyik test és először A fej. A fej. És a fej megjelenése garantálja, hogy test is, is követni fogja. És Jézus, mint fej, feltámadt a halálból, az egyház feje, ő a mi feltámadásunk garanciája. Meghalt, mint utolsó Ádám, feltámadt, mint a második ember. Szeretném, ha ezt mondanátok. Meghalt, mint utolsó Ádám, mutassátok a bal kezetekkel. Meghalt, mint utolsó Ádám, feltámadt, mint a második ember. Rendben, most pedig nézzünk meg még egy utolsó profitai képet az Izraeliás könyvében. Izraeliás könyv első fejezet, itt Izrael lázadásáról van szó. A második versben Isten azt mondja Izrael gyermekeiről, hogy fellázadtak ellenem, aztán a negyedik és ötödik versben pedig már arról van szó, hogy ők folyamatosan lázadtak. És then, in verses 5 and 6 he comes to the theme that they persist in rebelling. Miért tostorozzalak tovább, holott lázadtok szüntelen? Itt találunk egy képet a lázadástól. Az egész fej beteg, és az egész szív elalájel. Tetőtől talpig a testben nincs épség, hanem csupa sebés, dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem enyhidettek. Ez a lázadás és annak minden rossz következménye. De ha belegondoltok, ez tökéletes kép Jézusról a kereszten. Ő is pontosan így nézett ki. Nyissatok ki az Ézsaiás 52-t, a bevezetést, amit már megléztünk. 13. és 14. vers. Íveszolgám, jó szerencsés lesz, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon, miképpen sokan iszonyodtak tőled, annyira rúz, nem emberi volt a külseje, az ő teste annyira sebes volt, hogy már nem is embernek nézett ki. Tetőtől talpig csupa seb, dagadás és kelevény. Kérem, hogy valaki olvassa fel a New International fordításból a 14. verset. Amit sokan megborzattak láttán, hiszen olyan disztelennek látszott és alig volt emberi ábrázata, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta. Látjátok? Annyira Ertol eltorzult és megsebesült, hogy alig volt emberi ábrázata. Miért? Ennek így kellett lennie, mert ez a lázadás eredménye. És ezzel az erőteljes képpel Isten azt mondja nekünk, hogy Jézus a kereszten elhordozta lázadásunkat és annak minden gonosz következményét. Mondjuk ezt együtt befejezésről. Jézus a kereszten elhordozta lázadásunkat, és annak minden gonosz következményét. Ha ezt tényleg elhiszitek, akkor még egy dolgot el kell mondanatok. Köszönöm, Uram! Köszönöm, Uram! Amen! Az engesztelés, negyedik rész, Bűnbocsánat és gyógyulás. Az előző összejövetelen arról beszéltem, hogy a kereszten egy Isten által eredett csere történt. Valami olyan, ami öröktől fogva ott volt Isten szívében és gondolatában, a Golgotán ment végbe, az ószövetségi proféták pedig nagyon világosan megjövendőlték. A cselli lényege a közetkező volt. Minden olyan rosszat, ami jog szerint nekünk járt volna, Isten Jézusra helyezett, hogy mindabból a jóból, amelyet Jézus büntelen engedelmességével kiérdemelt, nekünk is részünk lehessen. Tömören Isten minden rosszat Jézusra helyezett, hogy nekünk minden jóban részünk lehessen. Mutassuk ezt még egyszer a kezünkkel. Isten minden rosszat Jézusra helyezett, hogy nekünk minden jóban részünk lehessen. Aztán arról beszéltem, hogy az emberiség alapvető, legfontosabb problémája a lázadás és hogy Jézus a kereszen egyén lett a mi lázadásunkkal. És a lázadás minden rossz következménye őt sújtotta. És ezt nagyon élesen mutatta be Ézsaiás két fejedete. Az egyik az Ézsaiás egy volt, ahol Isten a lázadó Izrael úgy mutatja, be, mint olyan testet, amelyet összevertek, megsevesítettek. Az van itt, hogy tetőtől talpik csupa seb, dagadás és kelevény. Aztán pedig az Izsaies 52-ben azt láttuk, hogy ez a leírás Jézusra vonatkozik. Ilyen volt. Ne higgyetek a szép vallásos ábrázolásoknak. Csupa seb, dagadás és kelevény volt, nyílt, elfertőződött sebek voltak rajta. Miért? Ez a lázadás következménye. Amikor Te vagy Én legközelebb lázadni próbálunk, Isten mutassa meg nekünk ezt a képet, ami a lázadás végét ábrázolja. Jézus az utolsó Ádám. Magára vette ezt a lázadást, meghalt és vele együtt eltemették. És amikor feltámadt, ő volt a második ember, egy újfaj feje. Ebben a részben a cseré első két szempontjával szeretnék foglalkozni. Biztosan emlékeztek arra, amikor bizonságot tettem, hogy Isten hogyan gyógyított meg. Azt a kijelentést kaptam, hogy figyelmezz a dolgot a művére, ami minden tekintetben, minden szempontból tökéletes. Tehát most a csere két szempontját vizsgáljuk meg. Mit tartalmazza tartalmaz az izsaiás 53, 4. és 5. vers? Fel is olvasom. Pedig betegségeinket. Ez a Derek Ritz változat, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmaikat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesített bűneikért, megrontatott vétkeikért, békességünk bűtetése rajta van, és az ő sebei által gyógyultunk meg. Tehát itt az első csere, az ötödik versben találjuk meg. Békességünk büntetése rajta van. Azért büntette meg Jézust Isten, hogy nekünk... Mi az ellentét a büntetésnek? Megbocsáthasson. Igen. Azért büntette meg Jézust Isten, hogy nekünk megbocsáthasson. Szeretném, ha azt elmondanátok, hogy belétek hívodjon. Azért büntette meg Jézust Isten, hogy nekünk megbocsáthasson. És a megbocsátástok az az eredménye, hogy békességünk van Istennel. Hiszen tudjátok, hogy amíg nincsenek megbocsátva a bűneink, nem lehet Istennel békességünk. Isten nem alkuszik meg a bűnnel. Nagyon fontos, hogy ne felejtjétek, hogy Ézsaiás könyvének végén lévő három es szakasz mindegyikében a végső mondat az volt, hogy Isten nem alkuszik meg a bűnnel. El kell vele számolni. És az a kegyelem jó híre, hogy Isten elszámolt a bűndel Jézusban a kereszten. Amikor Jézus meghalt, kifizette bűnei zsoldját. A bűn zsoldja a halál. Ő megfizette ezt a büntetést helyettünk a keresztel. Nézzük meg a római levél 5. rész első versét. Róma 5.1 Mivel tehát megigazoltunk hit által, békességünk van Istennel, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Tehát amit leszámoltunk a bűn problémájával az Isten által rendelt módon, az eredmény békesség Istennel. békességünk büntetése rajta. Ha Isten nem büntette volna meg őt, soha nem lehetett volna békességünk. De az ő büntetése lehetővé tette számunkra, hogy békességünk legyen Istennel. És ezt még plastikusabban, teljesebben adja vissza kolosi 1. 19. verstől a 21. versig. Itt Jézusról van szó a keresztem. <coughs> Elnézést. Mert tetszett az egész teljességnek, az Isten teljességének, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával minden a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztán kiotott vére által és titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek és ellenséges gondolkodásúak voltak, gonosz cselekedeteitek miatt, mi a most viszont megbékéltetett emberi testében halálo által. És aztán úgy folytatódik, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fethetetleneket állítson vagy színe elé. Ez soha semmi más módon nem lehetett volna elérni, csak Jézus áldozata által, mert ő magára vállalta mindazt a sok gonosságot, amit mi valaha is tettünk. Így vált lehetségesé, hogy teljes bocsánatot kapjunk, és teljesen megszabaduljunk a gonosz hatalmától. Az Efézus 1- is erről szól egy ide, Efézus 1.7. Itt Jézusról van szó. Ő benne van, az ővére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából. Tehát akkor kapunk megváltást, amikor Isten megbocsátja a bűneinket. A megváltás szó azt jelenti, hogy visszavásárolni vagy kiváltani. Tehát Jézus vérének árán, amelyet a mi érdekünkben áldozott fel, Isten visszavásárolt miket a sátántól, saját magának. A Róma 7-ben Pál egy olyan dolgot mond, ami nem mindig teljesen világos azoknak, akik nem ismerik a kulturális hátteret. Pál azt mondja, én pedig testi vagyok, eladtak a bűn alatt. Ez a kifejezés, hogy eladtak a bűnnek, arra a római szokásra utal, hogy amikor valakit eladtak rabszolgának, akkor rá kellett állni egy talapzatra, és egy mögötte lévő egy láncsa nyúlt a feje fölé. Ha valakit ezen a talapzaton láttak állni a kinyújtott láncsa alatt, akkor tudták, hogy az illetőt eladták rabszolgának. Paul says, I am azt mondja, én testi vagyok, eladtak a bűn alatt, amely a fejem fölé nyúlik, és nincs választásom. Eladó áru vagyok. És tudjátok, hogy amikor valakit megvesznek rabszolgának, akkor ez nem maga dönti el, hogy mit csinál. Az Ura dönti el, hogy mit fog csinálni. Lehet, hogy két nőt is eladnak ugyanazon a vásáron, az egyik szakás lesz, a másik prostituált. Nem ők döntenek. Ez rák is igaz bűnösökre. Lehet, hogy te egy jó, tiszteletre mértó bűnös vagy, és lenézheted a prostituáltakat és az alkoholistákat és az ehhez hasonló embereket, de hidd el nekem, hogy mindent a rabszolgatartó diktál. A jó hír azonban az, hogy egy napon Jézus besétált erre a rabszolgapiacra, és ezt mondta. Megveszem őt! Megveszem őt! Sátán, már többé nem a tied! Kifizettem az árat. Mostantól ő nem a te szolgált, hanem az én fiam. Ő meg az én lányom. Ez a megváltás. Ennyire konkrét. De mindez csak a bűnbocsánaton keresztül valósulhat meg. Miért nyerhetünk bűnbocsánatot? Mert Isten Jézus büntette meg azzal a büntetéssel, ami nekünk járt. Jézus megbűnhödött, hogy mi bocsánatot nyerhessünk. Most visszatérek az Izsaiás 53-hoz. Ezek a csodálatos versek azt is tartalmazzák, amit én a megváltás fizikai szempontjának hívom. Izsaiás 53, 4. vers. Ímé, ő elhordozta betegségeinket, és fájdalmaikat viselte. Itt két különböző szót használ a héber nyelv. Amikor azt mondja, hogy elhordozá betegségeinket, akkor az azt jelenti, hogy elvitte őket, amikor azt mondja, hogy viselte, akkor az azt jelenti, hogy Jézus eltűrte fájdalmaikat. Betegségeinket elvitte, fájdalmaikat elviselte. Mit eredményez ez? Nézzétek meg az ötödik vers végét. Sebei által meggyógyultunk. Látjátok, milyen logikus? Mivel ő leszámolt betegségeinkkel és fájdalmainkkal a saját testében, mi gyógyulást nyertünk. Ha pontosan akarnám visszaadni a héber szöveget, Jézus meggyógyult helyettünk. Vagy talán még jobban így tudnánk mondani, megszerezte nekünk a gyógyulást. Nagyon érdekes, hogy amikor az engesztelésről van szó, a Biblia soha nem jövő időben beszél a gyógyulásról. Elvégeztetett. Ami Istent illeti, ő már mindenről gondoskodott. A gyógyulás rendel rendelkezésre áll. Meggyógyultunk. Néha megkérdezik tőlem a keresztények, honnan tudhatják, hogy Isten akarata-e az, hogy meggyógyuljanak. Én pedig ezt felelem, ha jól értem a Bibliát, mivel vannak olyan dolgok, amiket egyikünk sem ért, akkor a kérdés, amit feltettél, rossz. Ha odaszánt, úgy elszületett keresztény vagy, aki őszintén Istent kívánja szolgálni, akkor ezt kell kérdezned. Nem az, hogy honnan tudhatom, hogy Isten akarhat el, hogy meggyúlják, hanem azt, hogy hogyan kaphatom meg azt a gyógyulást, amiről Isten már gondoskodott a számomra. Ez nagyon fontos kérdés. Remélhetőleg, mielőtt még befejezzük ezt a sorozatot, legalább részben foglalkozni tudok azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet átvenni azt, amiről Isten már gondoskodott. De ha az ember már eleve nem hiszi, hogy Isten gondoskodott, akkor nem valószínű, hogy átveszi. Tehát az alap az, hogy tudjuk, hogy Isten miről gondoskodott Jézus által a keresztem. Most pedig két olyan újszövetségi szövetségi ígét szeretnék mutatni nektek, amelyek idézik az Ézsaiás 53, 4, 5-t. És mindkettő zsidó emberi jegyezte le, az egyik Páté volt, a másik Péter, akiket szinten a Szentlélek ihletett. Tehát, hogyha azt mondod, hogy Prinzúr úr, nem vagyok benne biztos, hogy elfogadom az ön az Ézsaiás 53-ról. Nos, az a te dolgod de Mátéval, Péterrel és a Szentlélekkel nem vitatkozhatsz. Napozatok a Máté 8-hoz, a 16. és a 17. vershez. Ez volt Jézus nyilvános gyógyító szolgálatának kezdete. Amikor este lett, miért vártak estig? Azért, mert szombat volt. És tilos volt bármit is csinálni, amíg a szombat véget nem ért, tehát estig, amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig egy szóval kiűzte a tisztátalan szellemeket, és minden beteget meggyógyított. Itt szeretném megjegyezni, hogy Jézus gyógyító szolgálatában szinte nincs különbség a beteg gyógyítása és a tisztátalan szellemek kiűzése között. Ez a kettő egész szolgálata során szorosan összefügg. Miért tette ezt? A 17. versből kiderül, hogy beteljesedjenek az Izsoriás fülfőte által mondottak, erőtlenségünket ő vett el, és betegségeinket ő hordoztak. Honnan idézi ezt? Mely kigerézből? Az Izsoriás 53.45-ből. És figyeljétek meg, hogy teljesen testi értelemben mondja, azt mondja, hogy erőtlenségünket és betegségeinket, valamint az értelmezése is teljesen testi. Mi volt ennek a bizonyítéka? Az, hogy minden beteget meggyógyított. Nem csupán néhányat, hanem mindenkit. Tehát egyértelmű, hogy Máté teljesen testi értelemben használja az Ézséliás 5345 öt és itt is szerepel az ő névmás. Emlékeztek, mit mondtam erről a szóról, hogy íme ő. Hogy minden hangsúly az őn van. Ugyanúgy, ahogy itt a görög szövegben is, ő maga. Tehát amikor bűnnel, betegséggel, vagy depresszióval küzdesz, vagy elutasítottsággal, vagy haraggal, a Biblia azt mondja, hogy nem magadra néz. A válasz nem benned van. Nézz Jézusra! Ő maga a válasz. Nyissuk ki az 1. Péter 2.24-et. Most csak egy részét olvasjuk el a mondatnak, a többire nincs szükségünk. Jézusról van szó, és az állít, hogy ő maga. Látjátok? Ezen van a hangsúly. Ő maga, aki maga vitte fel a testében a fára a bűneinket, hogy miután meghajtunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Ez a középpontja, az alapja a bűn elleni harcak. Amikor a bűnrel leszábolunk, akkor foglalkozhatunk a következményeivel is. Így folytatódik, az sebei által gyógyultatok meg. Nem azt mondja, hogy meg fogtok gyógyulni. De csak nem is meggyógyultok, hanem meggyógyultatok. Ami Isten illeti, már elvégeztetett. Amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor elvégeztetett. Ami Isten illeti, soha semmi nem fogja ezt megváltoztatni, soha semmit nem kell hozzátenni, semmit nem lehet belőle elvenni. Ez tökéletes tény minden tekintetben és minden szempontból és a testi szempont ugyanolyan tökéletes, mint a többi. Most olyan új szövetségi igerészeket szeretnék nektek mutatni, ahol a megváltásra vonatkozó szót gyógyítaninak fordítják. A megváltást megmentés jelentő görög szó a szódzó. Meg sem tudnám számolni, hogy milyen sokszor fordítják megváltnak. Minden egyéb a megváltásra vonatkozó szó ebből származik. A megváltó görögül szó tér, ugyanebből a többből származik. De számos olyan újszövetségi igerész van, ahol ezt az ígért testi gyógyulásra használják. Az angol fordításról az a baj, és talán más nyelvekkel is, hogy a fordítók azért, hogy alkalmazkodjanak az angol szóhasználathoz, nem a megváltás szót használják, úgyhogy a kizárólag angolul tudók számára nem egyértelmű az a tény, hogy a gyógyulás az üdvösség része. Pontosan az. Egy egész sor ilyen igét mutatok nektek. A Máté 9, 21-22-vel kezdjük. Lehet, hogy különböző fordításaitok vannak, úgyhogy lehetnek apró eltérések, de jelentős különbség nem lesz. Tehát Máté 9, 21-22. Ez annak a vérfolyásos asszonynak a története, aki Jézus mögé férkőzött, megérítette a ruháját, és aztán félt elárulni, hogy mit tett. Tudjátok miért félt? Lehet, hogy soha nem gondolkoztatok ezen. Azért, mert a vérfolyásos nőket akkoriban tisztátalannak tartották, és tilos volt bárkit megérinteni ők. És akit megérintett, az tisztátalanná vált. Úgyhogy védkezett azzal, hogy megérintette Jézus. Ezért remegett, amikor Jézus megkérte, hogy valójában mit csinált. De Jézus nem rótta meg őt. Tehát így szól a történet, Máté 9.21.22. 20 Matthew 21 -22. Mert ezt mondta magában, ha csak megéríthetem a ruháját, meggyógyulok. Mit mondott? Üdvözülök. Amikor Jézus megfordult, és látta őt így szólt, bízzál leányom, hited megtartott téged. Mit mondott? A hited üdvözített. Ugyanaz a szó. Most pedig nézzük meg a Márk hatodik fejezetét. 56. vers, ez egy nagyon hosszú fejezet utolsó verse. Ahova csak bement Jézus, falvakba, városokba vagy településekre, letették a terekben a betegeket, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék, és akik csak megérintették, meg is gyógyultak. Itt is az áll üdvözültek. Miből gyógyultak meg? Betegségből. És valószínűleg a bűnből is, de itt csak az áll, hogy betegségből. Lukás 8, 35 és 36. vers. Ez az a történet, ahol Jézus egy légiónyi ördögöt üdött ki egy férfiból. És a férfi teljesen rendbe jött. Ez állít. Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amikor odaértek Jézushoz, és ott találták azt az embert, akiből kimentek az ördögök, amit felöltözve, sépelmével ül Jézus lábánál, megrettentek. Akik látták, elbeszélték nekik, hogyan szabadult meg a megszállott. Milyen szó szerepel itt? Üdvöződ. A démonoktól való szabadulás része az üdvösségnek, amiről Jézus gondoskodott áldozata által a kereszten. A munkás során ezekkel foglalkozom, akiknek szabadulásra van szükségük, tisztátalan szellemektől, és tapasztalatból tudom, hogy a sátán egyetlen egy dolgot tisztel, a keresztet. Mutatod neki, hogy baptista vagy, református vagy pűködi vagy, az öt nem érdekli. De amikor arra hivatkozol, amit Jézus tett a kereszten, akkor remeg. Most pedig nézzük meg a 47. verstől az 50. versig, és egyre jobb lesz, ahogy előre haladunk. Ez újra a vérfolyásos asszony története. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remekbe előre jött, eléje borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Hogy miként mit csinált? üdvözölt, igen. Jézus pedig ezt mondta neki, leányom, hitet megtartott téged. A hited, mit csinált? Üdvözített, igen. És a következő verseket is nézzük meg. Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai előjáró házától is így szólt, leányod meghalt, ne fáradsz tovább a mestert. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki, ne félj, csak hígy, és meggyógyul, és mit fog csinálni? Üdvözül. Mit jelentett itt az üdvösség, A halából való visszatérést. Tehát a gyógyulás, a feltámadás és a gonosz szellemektől való szabadulás, mind benne van ennek a szónak, az üdvözülnek a jelentésében. Mert az üdvösség minden, amiről Jézus gondoskodott a keresztem. Most pedig nézzük meg az apostolok cselekedetei negyedik rész. 8-12-ig. Ez az ékes kapunál levő Sánto ember gyógyulásának története, amikor az apostolokat szaggatják, hogy miért tették. Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk. Népünk vezető Izrael vénei. Ha minket majd beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, hogy mitől mit csinált, üdvözült. Vegyetek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Kisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő által áll ez előttetek egészségesen. Mi eredmény ezt az egészséget? Az üdvösség. És aztán így folytatja, nincsen üdvösség senki másban. Végül lássuk a 2 Timóteus 4 -et. 18. vers. Meg is szabadít engem az Úr minden golosztól, és megőriz az ő mennyei országa számára. Amikor azt mondja, hogy megőriz, mit mond? Hogy üdvözít, így van. Üdvözít és folyamatosan üdvözíteni fog. Tehát folyamatosan megvalósul az üdvösség, amit Jézus tett értünk a keresztem. Attól a pillanatól kezdve, hogy hiszel, addig, amíg kilépsz az időből az örökkévalóságba, valóságba, abban az üdvösségben jársz, amiről Jézus gondoskodott a kereszten az ő áldozata által. Van egy olyan igeriszt a zsidókhoz írt levélben, amit jó volna megkeresni. Valahogy úgy érzem, hogy Isten azt szeretné, hogy ezt az ígért is nézzük ma meg. Zsidókhoz írt levél második rész, harmadik vers. Zsidók 2-3 Akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Értitek? Vannak olyan emberek, akik visszautasítják az üdősséget, egyszerűen nem kell nekik. Nem hisznek. De szerintem számtalan hitvaló keresztény van, aki nem visszautasítja az üdösséget, hanem nem törődik vele. Igazából nem jönnek rá, hogy Isten miről gondoskodott a számukra. Elfogadnak valami hagyományos eszmét, egyfajta felekezeti szemléletet de ez nem jó semmire Isten olyan helyzetbe hozott engem a kórházban, ahol rá kellett jönnöm nem volt más választásom lehet, hogy Isten téged is erre a helyre visz nem teheted meg, hogy nem törődsz az üdvösséggel ha most nem érted akkor figyelmezzetleg, előbb-utóbb kétségbe ejtő szükséged lesz rá tehát Isten adja meg mindnyájunknak, hogy nem ellőzzük ezt a csodálatosan nagy üdvösséget. For further information and a complete list of cassettes and books contact the Derek Prince Ministry's office nearest you.